historia ez zenbater nik hemen aurkitu ditut, semea labek periodikuarekin eh, jakindutela oaina azte batzuk, bereaita bere ama hemen egon zirela. Pensa hau gauza korrela balin badira etxebarruan, Nola izan dira gure kaletan Nafarroako hirietan, Nafarroako plazetan nola izan da historioaren errelatoa, ez? E, hori da apurtu behar duguna. Harri eta garbi, o, momentu honetan e, ikus dezakegun Nafarroan frankismoa amaitu eta berrogei urte izan direla beharrezkoak alako omenaldi egiteko. Espainiako demokrazian bertan izan da baita ere isiltasuna. Eta horrek nola erantzun bat behar zuen. Benioz bakarrik hori, Europara begira, argi eta garbi, momentu honetan, fasismoaren e, e, bueno, bat, taupadak ikusten ditugu, beharrezkoa dugu fasismoaren kontra burrukan jarraitzea.